Nå skal jeg godnattdikt, skrevet av Nøtten, født i 1986. Og diktet heter Godnatt, engel. En engel rukker forsiktig soveromsdøren. Det er natt nå, visker den. Øynene faller igjen, det blir mørkt. Hver gang jeg åpner dem, ser jeg at lyset fortsatt står på. Men drømmene kommer om branner og troll, om alt det skumle vet. Og så noen jeg ikke husker hva jeg het. Noe krig. Egentlig litt fine drømmer også om sol og mål. Når jeg drømmene får vonde, hender det mig vekker meg av og til, i hvert fall. Men den har nok flere å passe. Og någon ganger drømmer jeg alt for masse. Når jeg sparker dynen av, brer engelen på mig så jeg ikke blir kald. Endelig morgen, jeg kjenner solen utenpå øynene. Jeg ut av sengen, på gulvet er det iskalt og tråd. men jeg er så glad om kom. Aldri mer skal jeg tro på de løgn. Det var et.